As-salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alaykum as-salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Zahmatul musibir al-gabara, şakirin. Alhamdulillahi qasimil jababirati qahra Wakasiril akasirati kasra Wawaidman nasarahu min ladunhu nasra Khalaqa minal mâi basaran faja'alahu nesaban wasihra Şahidat jami'u l-kainati birububiyyatih وهي على وحدانيته آية كبرى فسبحان من إله بذاته فوق مخلوقاته مع علوه قدرا وقهرا وتقدس من متفضل بسط إنعامه برا وبحرا أحمده سبحانه على نعم لم تزال تطرا وأشكره على مننه الكبرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لنا يوم القيامة ذخرا وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أعز الله به بعد الذلة وأغنى به بعد العلة وجمع به بعد الفرقة وكثر به بعد القلة إحسانًا منه سبحانه وبرا اللهم صلِّ وسلِّ وبارِك على عبدك ورسولك محمد وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذ۪ينَ رَفَعَ اللّٰهُ لَهُمْ ذِكْرًا وَاَعْلَىٰ لَهُمْ قَدْرًا əmmə bə'd, mühterem Müslümanlar, Allah'tan korkun ve öz kalblerinizi, dillerinizi, azalarınızı temizleyin. Onda uğur kazanarsınız. Ve sizi gözleyen, geleceğinde olan her bir şeye hazır olun. Onda nicad taparsınız. Ve kim Kur'an ve sünnaya fikir verirse, Görər ki, Qur'an və sünnədə daima tövhidə tövhidi gücləndirən şeylər əmr olunur. O şeylər ki, tövhidi gücləndirir, onu möhkəmləndirir, onu qidalandırır, böyüdür. Qur'an və sünnə bizə əmr edir ki, Allah Taaləyə yönəliyik, qəlbimizi ona bağlayar, yalnız ondan istəyək, yalnız ondan qorxaq, yalnız onun Lütfunə ümid bəstəyik, ondan istəyik, onun lütfündən diriyik. Və həmçinin başqa məxluqlara qul olmaqdan qurtulaq. Onlara heç bir vəclə, heç bir surətdə onlara bağlanmayaq. Məxluqları şişirtməyək. Açıq və qizli bütün əməlləri tam olaraq Allah ta'lara yerinə yetirik. Onları kamilləşdirik. Və xüsusən də bizə əmr eləyir ki, biz həqiqi qul olaq, qulluq ruhunu bizdə yetişdirir və qul olmaq da Allah taalaya tam olaraq ixlastıdır. <coughs> və bunun müqabilində də Allah subhanə ve taala bizə qadağan eləyir bəzi sözləri və bəzi əməlləri hansı ki o əməllərdə və sözlərdə şişirtmə var, hansısa məxluqları şişirdirik. Və həm ki, bizə qadağan eləyir ki, müşriklərə ox oxşamayaq. Oxşamağı bizə qadağan edir Çünki zahirlər müşriklərə oxşamaq Gətirib çıxardır ki Qəlbində də insan başlayır yavaş-yavaş onlara meyil eləmək Və həmçinin Şirke aparan hər bir sözü, hər bir əməli Allah Subxanətə Allah və On Rəsulu s.a.v qadağan ediblər Və bütün bunlar tövhidi qorumaq üçündür Və Şirke aparan hər bir səbəbdən uzaq olmaq üçündür Və bu da müminlər üçün rəhmətdir. Allah Subxanətə Alə elə ondan ötürü müminlərə bu şeyləri öyrədir ki, onlar tam Allah Taalaya qul olsunlar. Tam ona ibadət edəsinlər. Həm açıqda, həm gizlidə və kamil şəkildə o ibadəti, o qulluğu yerinə yetirsinlər və bununla da xoşbəxtliyə və uğura nail olsunlar. Möhtələ müsəlmanlar, insanlar, Cəmiyyətdə, öz məzlislərində və həmçini bir-biri ilə mübahisə eləyəndə çoxlu söhbət edirlər və danışırlar. Və bəzən də öz sözlərini təsdiqləməyə ehtiyac duyurlar. Və subuta, subut, subuta yetirmək istəyirlər ki, düz danışırlar və sadiqdirlər. Ona görə də bəzən ehtiyac olur ki, andışsınlər. Ya danışan insandan yanındakilər tələb edirlər, deyirlər ki, and iş, ki, belək, doğru danışırsan, yoxsa yox, yaxud da o özü öz sözünə qüvvət vermək üçün and, iş <coughs> and işir ki, bunun sözünü qabul eləsinlər, rədd eləməsinlər. Və and möhtərəm müsəlmanlar onun əhəmiyyəti İslam dinində böyüktür və şəriyyətin bəzi hökmləri andlara arxalanırdır. Və bəzi vaxtlarda və bəzi hallarda <coughs> müsəlmanın ehtiyacı var ki, andışsın. Və ehtiyacı olanda andışa bilər Allah Taalaya. Çünki Allah Taala onun Rəbbidir, onun ilahıdır. Və lakin Allahdan qeyrisinə andışmək olmaz. Yalnız andışmək olar Allaha, yaxud Allahın adlarına, yaxud Allahın sifətlərinə. Lakin qeyrilərinə andışmək olmaz. Və həmçinin And içəndə də insan çalışmalıdır. Diqqətli olsun. And içəndə doğru and içsin. <coughs> Çünki Allah Taala'ya and içsən, ona görə diqqətli olmalıdır. Hər bir sözə ölçü verməlidir. Ölçü biçməlidir əvvəl sözlərini. Və İbn Ömar rəziyallahu deyir ki, Rasulullah sallallahu alayhi və ali buyurdu: "La tahlifu bi abaaikum. Mən halafa billahi fəliyəṣdiq." وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللّٰهِ فَالْيَرْضُ وَمَنْ دَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ Atalarınıza andıçmıyın. Ve kim Allah'a andıçarsa, doğru and andıçsin. Ve kim üçün Allah'a andıçılipsa, o anda razı kalsın. Ve kim razı kalmazsa Allah'tan deyil. İbn-i Mace rivayət ediyib, yakşı isnadına. <gülüyor> yani burada Peygamber sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sellem atalara and içməyi qadağan edir və buyurur ki, lə təhlifu bi-əbəikum atalarınıza and içməyin Ənə yəni, atalar, yəni atavabalara və s. Çünki and içməy and içilən şeyə təzim göstərmək deməkdir onu yüksəlməkdir ucaltmaqdır və bu da ancaq Allah Taalaya məxsustur çünki təzim ancaq Allahın haqqıdır və kim Allahdan qeyrisinə and içərsə 6 şirkə yirmiş olur. Və burada da Peygamber sallallahu əleyhi və ali və səlləm ataları qeyd edir, çünki cahiliyyəda ərəblər məs atalarını and içərdilər. Lakin ümumən heç bir şeyə Allahdan başqa heç bir şeyə olmaz. Bu sadəcə yeni bir misal kimi idi. Çünki peyğəmbər sallallahu alayhi və ali və səlləm burdu: "Mən halafa bi-ğeyril-lahı faqad kəfra au əşrak." qeyrisinə and Kufır, yahud şirk etmiş olur. Ahmet rivayet edəyir. <gülüyor> ve hemşin Ebu Davud rivayet edəyir. Bureyda İbn-i Hasib'dan, radıyallahu anh, ki Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurdu. Men halefe bil emaneti fe minna. Emanete andişen bizden değil. Ona görə de bütün alimler icma edibdir ki, and yalnız Allah'a içilmelidir. Yahud onun Adlarına, yaxud onun sifətlərinə. Və icma ediblər ki, Allahdan qeyrisinə andişmək olmaz. Ona görə də heç bir məxluqa, yəni yadılmuş bir şeyə andişmək olmaz. Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve aleyhi ve səllam olmaz. Kəbəyə andişmək olmaz. Əmanətə andişmək olmaz. <coughs> və s. şeylər. Və sonra da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səllam bizə əmr edir ki, andişəndə də <coughs> Doğru andı şey, yəni düz danışaq, yalan andı olmasın. Və buyruq ki, mən hələ fəbilləhi fəl -yasluq. Kim Allaha andı işibsə, doğru andı Çünki doğru danışmağı Allah Subhanahu Teala özü öz kitabında vacib eləyib, öz bəndələrinə. Və doğru danışmaq vacibdir. Hətta insan andı işməsə belə, adi söhbətdə gələk doğru danışsın, yalan danışmasın. Və əgər andı işirsə, Onlar da ona daha vacibdir ki, doğru andişsin. Və doğru danışmağın <coughs> dərəcəsi çox yüksəkdir əziz müəllimlər. Doğru danışmaqla iman ehli, yəni möminlər münafıqlərdən seçilirlər və dinin bünövəsidir doğru danışmaq. Və həmişəyin yəqinliyin sütunudur. Və həmçinin peyğəmbərlik dərəcəsindən sonra, yəni peyğəmbərlik dərəcəsi ən böyük, ən yüksək dərəcədir. Peyğəmbərlik dərəcəsindən sonra gələn dərəcə də sıddıqların, yəni düz danışanların dərəcəsidir. Ona görə də Allah s.ə. müminlərə əmr edir ki, düz danışanlarla bir yerdə olsunlar. Və buyurur, və <coughs> Ey iman getirenlər, Allahdan qorxun və düz danışanlarla birlikdə olun. Rəhmətün Allahu Sübhana Teala bizə sayır o kəsləri ki, bunlar bunlara nemət verilib Allah tərəfindən və vurub o men yuta illaha vallə resul fa ulai ka ma allezina nəməllahu alayhi minan nabiyyin vas Allaha və onun resuluna itaat edənlər Qiyamət günü Allah-u Teala'nın neymət verdiyi kəslərdən bir yerdə olacaqlar. O kəslərdə peyğəmbərlər, sıddıqlar, yəni düzdanışanlar, şəhidlər və əməli salih insanlardır və onlar nə gözəl dostdurlar. Və bilə mühtərəm müsəlmanlar, əgər insan keçmiş bir işə görə o iş ki artıq olub Allah-u Teala'ya yalandan ona görə o tövbə eləməlidir. Onun kəffarəsi yalnız tövbədir. Yalnız Allah taaləyə süt gürəyini yalvarsın, peşman olsun, söz versin ki, bir daha yalandan andı işməyəcək. <gülüyor> Və əgər gələcək bir işə görə andı işibsə, yəni deyib ki, and olsun Allaha ki, bu eşi görəcəm gələcəkdə. Və lakin hansısa səbəbə görə o işi yerinə yetirə bilməyib, yaxud qəstən pozub andı. Yaxud hansısa onun ant içdiyi şey günah idi. Məsələn, ant içib ki günah bir şey, bir günah bir əməl eləyəcəyik və sözsüz ki günahı eləmək olmaz. Ona görə bu insanlar hansı <coughs> antlarını pozmalıdırlar və keffarə getirməlidirlər. Və sözsüz ki birinci tövbə gəlir, sonra da keffarə. Və Allah subxana ve teala buyurur, فَكَفَّارَتُهُ اِتْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَةِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ او قيسوا تحم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون عندي شمكن افارسي 10 kasibi 720 o şeylerden 720 hangi ki siz öz ailevizi yedizdiriyorsunuz яхшы şeylərdən Yaxud həmin on nəfəri qeyindirmək. Yaxud bir qulu azad etməkdir. Və kim bunu tapmasa, üç gün oruçlusun. Bu, sizin andlarınızın kəfələsidir. Və andlarınızı qoyuyur. Allah-u Teala bu cür öz ayələrini sizə bəyan edir ki, bəlkə şükr edəsiniz. Yəni, insan əgər and çıbsə və yerinə yetirə bilməyib öz sözünü <gülüyor> Gələcək fara gətirsin və kə fara da 10 nəfəri yedizdirmək, yəni 10 kəsəbi yedizdirmək, yaxud 10 kəsəbi geyindirmək, yaxud bir qulu azad etməyindir. Və qullarla alıb-vermə yoxdur. Ona görə bu ikisi qalır. Və əgər insanın buna imkanı yoxdusa, onda 3 gün dalbadal oruç susun. Niyə görə dalbadal? Çünki İbn Məsuudun rəziyallahu anh qiraətində gəlir ki, 3 gün dalbadal Və həmçin məhkələ müsəlmanlar, sonra da Peyğəmbər s.ə.v bizə bəyan edir ki, əgər insanın yanında and içilərsə, o andı qabul eləməlidir və ona razı olmalıdır, qanə olmalıdır. Allah daralara təzim göstərməlidir, ona hörmət eləməlidir. Və buyurub, və mən xulifə billahi fəl kimi, kimin üçün Allaha and içilibsə razı qalsın. Və ona görə də ant bu cür hallarda qabul olunur, məsələn, məhkəmədə, qazının yanında, əgər dəlil yoxsa, subut yoxsa bir məsələdə, ant kifayət edir. Və həmçinin, əgər bir müsəlman qardaş başqasından üzr istəyir və buna görə ant işir, o birisi onun üzrünü qabul edəsin, onun barədə yaxşı fikir edəsin. Əgər onun yalan olmağı bəlli deyilsə. Və Bə necə ki, Omar Abdülxəttəb Rəlayallahu anh buyurur, qardaşıqın ağzından çıxan sözü, Əgər xeyrə yoza bilirsənsə, yoz və onun barədə pis zənn eləmə. <coughs> və bu da, yəni, həmin o andı qabul eləmək, əxlaqın gözəlliyindəndir, ağlın kəmilliyindəndir və dinin qüvvəsindəndir. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem bize bəyan eləyir ki andı qəbul eləməyəni böyük bir qəbul qa eləməyən böyük bir günah edir və buyurur və mən Allah. kim Allaha razı deyilsə, yəni anda razı deyilsə Allahdan deyir. Yəni Allah subhanu taala ondan uzaqdır. Və bu da göstərir ki anda Razı qalmamaq haram əməllərdəndir və bəndənin tövhidini azaldır, əski edir. Ona görə o insan ki, onun qəlbi Allah-ı Teala'nı tanımaqla doludur, Allaha təzim eləməklə, Allaha hörmət etməklə doludur. Allahın adı ilə kimsi ona amd içəndə razı qalır. Çünki o, Allaha hörmət edir və ona təzim göstərir. Amma o kəs ki, razı qalmır, bu da dəlildir ki, O Rabbina çox tərzim eləmir, az təzim göstərir. Ona görə də müftərə müsəddəmanda çalışın dillərinizi, qulaqlarınızı, gözlərinizi qoruyun, çünki onlar hamısı nemətlərdir. Allah təala sizə verib onları. Ona görə Allah darlanı qəzəbləndirən şeylərdə onları işdətməyin. Wa qulu الحمد لله الذي عمت رحمته كل شيء ووسعت وتمت نعمته على العباد وعظمات نحمده على نعم توالت علينا واتسعت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجقا إلها يوم تذهل كل مرضعة عما عرضعت وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله Cəhədə fəlləy həqqə cihədə hətta alət kelimətü təvhidə və ərtəfəəd. Sallallahu və səlləmə və alə əlihə və sahbə. Ammə bəhəd. o qəlb ki Allah-u Teala'ya sevgi ilə doludur. O, o insan ki, o qəlbə Allah-u ilə doludur. Çalışır Allah-u Allah-u Teala'ya tezim göstərsin, ona hürmət etsin. Ya başka cürədə olabilməz. Çünki bu insan hər namazda, hər rükuda deyir, Subhanə Rabbiyəl Azim, yəni əzəmətli Rabbim Rəb hər bir nöqsəndən uzaqdır. Yəni Allah-u el əl-Azim əzəmətlidir. Ondan daha əzəmətli, daha böyük bir şey yoxdur. Və o, öz dostlarının qəlbində, qəlblərində də əzəmətlidir. Və göylərin və yerin əhli ona təzim göstərirlər. Necə ki, Allah-u Teala buyurur, وَاِمْ مِنْ şeyin اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ Hər bir şey, elə bir şey yoxdur ki, Allah Taalanı tərifləməsin, tərifləyib həmd ona deməsin. Və lakin siz onların tərifini başa düşmürsünüz. Ona görə də Allah Taalaya təzim göstərməyin növlərindən biri də odur ki, ona hörmət edəsən, ona asi olmayasan onun əmrlərinə, qadaqalarına hörmətlə yanaşasən, və öz hərəkətlərində də onu göstərəsən və nə qədər də bəndənin qəlbi imanla dolu olarsa, Allah-u Teala'nın əzəmətinə iman getirərsə, bir o qədər Allah-u Teala'ya yaxın olar. Allah-u Teala bizi bu cür şərəfə nail olanlardan etsin. Allah-u Teala günahlarımızı borçlasın. Allah-u Teala bizə haqqı, haqq, batili, batili göstərsin. Allah-u Teala qədərini e Tüm müsəlmanlara, müsəlmanlara kömək olsun. Allah Subhaneb əl-i İslam'a ucalsın. Müsəlmanlara ucalsın. Tövhidi her yirdə bergarar yasın. Ve sallallahu aleyhələm əl-i Seyyidin Muhammed. Ve <tüm> alə əlihəl-i və sahbəyəcbəyəyəm və akməl